Allah akan selamatkan kita daripada api neraka Dalam panas kita cakap ini Allah akan selamatkan kita daripada kepanasan dalam neraka Bila kita ucap dalam keadaan sejuk Allah akan selamatkan kita daripada kesejungan dalam neraka Kita kena bawa kalimah ini jampang kena, kena bergerak Ya Allah, jadikal semua manusia di seluruh alam ini yang ucap. Selamatkanlah mereka daripada kegagalan selama-lamanya. Yang semua manusia di seluruh alam. Selamatkanlah mereka. Selamatkanlah mereka daripada kegagalan selama-lamanya. Selamatkan mereka daripada neraka. Ya Allah, kamu maha ampun, maha penyayang. Ya Allah. La ilahe illallah Muhammad Rasulullah Lagi dan lagi, lagi dan lagi Lagi dan lagi Lagi dan lagi kita ucap Allah Ulama hadirat kata Bila kita ucap La ilahe illallah Muhammad Rasulullah Kalimah ini Terus sampai kepada Harajah Allah Kita kata La ilahe illallah Dan tidak ada hijab antara kita dengan Allah SWT. Macam mana Nabi Alaihi Wasallam telah gerak? Macam mana Nabi SAW telah gerak? Kita kena bergerak. Inilah yang kita kena ucap. Inilah yang kita kena dengar. Inilah yang kita kena fikir. Sama ada kita ada makan ke, tak ada makan ke. Kita kena bergerak di seluruh alam walaupun seluruh dunia menghalang menentang apa kita kena buat Allah telah bagi kita bersama dengan semua nabi-nabi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan dapat pahala pahala macam mana Allah telah beri kepada nabi-nabi kepada -Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami masih depan kami ya Allah kami kami akan hidup dengan ikut taat kepada perintahmu. Ya, wahai Rab kami, la ilah illallah, ya Allah, tidak ada tidak ada orang yang mencipta selain pada kamu, tidak ada siapa yang memulihara selain daripada kamu. Jika kita kata lain ilah wahai Allah, wahai manusia di seluruh alam, ucaplah la la ilah illallah. Kita telah dapat bersama dengan semua Nabi-Nabi Kita telah dapat bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkara yang pasti Cakap lagi dan lagi Perkara inilah kita kena cakap Perkara inilah kita mendengar Perkara inilah kita mempikirkan Dan kita memsediakan Dan sediakan setiap lelaki, wanita, kanak-kanak untuk bergerak dengan kalimah ini. Untuk ucap kalimah ini dan gerak dan suruh. sediakan orang lain untuk ucap. Sedihkan orang. Kita telah dapat persamaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai kiamat manusia akan lahir. Jadikanlah mereka pun orang yang bergerak dengan kalimah ini. Sampai kiamat. Saya dengar daripada Alim Mula Allah. Bila kita kata La ilaha Muhammad Rasulullah Anda akan ampunkan semua dosa-dosa kita Satu orang kata Ya Rasulullah Satu orang kata Ya Allah Ya Rasulullah Dia kata saya dosa penuh Banyak dosa dia Macam Nabi kata Adakah kamu orang Islam Kalau aku dia kata Ya Nabi kata Kalau macam tu Allah ampun semua dosa-dosa kamu Jadi Kita bergerak Dengan Kalimah ini Bercakap Dan dengar Dan fikir kalimah ini Dan sediakan orang Islam Untuk bergerak Dengan kalimah ini Bila Bila kita bergerak Dengan kalimah ini Akhirat pun Allah akan bagi kita, persiapan untuk akhirat. Maksud Mayan lima waktu. Mayan lima waktu. Apa-apa kita minta kepada Allah. akan bagi taufik untuk kita tunaikan semayang dan perintah-perintah lain-lain bila masuk dalam hati kita kalimah ini Allah akan mudahkan kita untuk menunaikan perintah dia dan juga Allah akan manusia di seluruh alam tunaikan perintah dia dan Allah akan kita pahala semua manusia seluruh alam tahan perintah Allah Nabi kata bahaya Yohanna, skorulah ilahilah tulis. Wahai manusia di surut alam, ucapan kalimah lah ilahilah kau Kita mengucap dan sediakan orang lain ucap Dan kita banyak perkara ni nampuk dira keluar Allah dengan kalimah ini. Dan kita pada masyarakat bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua Nabi Nabi. Bila kita ikut Nabi, pada masyarakat kita bersama dengan Nabi.